Subzodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 5. Pagina 64. Noua echipă politică a știut mai bine decât oricare alta că, fără măsuri concrete, campaniile teoretice nu pot impune o anumită politică culturală. Fără naționalizarea tipografiilor și a surselor de hârtie, fără cenzura preventivă, fără interzicerea oricăror alte publicații decât cele oficiale, fără interdicția accesului la cultura Occidentului, campania împotriva cosmopolitismului, ca și toate celelalte campanii, ar fi rămas practic inoperante. Toate aceste măsuri politice, juridice, organizatorice și administrative au sfărmat mecanismele proprii de autocontrol și de promovare a valorilor, pe care cultura și literatura noastră și le creaseră în trecut, favorizând și instituind mecanisme artificiale, exterioare, de natură exclusiv politică și ideologică, care au generat la rândul lor un șir nesfârșit de fenomene profund nocive, au viciat întreaga viață culturală și literară și au amplificat răul. În noul climat literar pervertit au început să înflorească cu o necesitate dialectică, mediocritatea și non-valorile, demisia morală și profesională a multor intelectuali și scriitori, atașamentul necondiționat și adesea ipocrit față de comandamentele politice, Nota editorului, varianta cenzurată, extraliterare, am încheiat nota, abuzul de putere exercitată la adăpostul și în numele dezideratelor politice ale momentului și, mai presus de toate, a înflorit și proliferat o întreagă literatură lipsită de orice valoare. Degradarea estetică a literaturii devine un fenomen de o amploare fără precedent în întreaga noastră istorie literară. Literatura își pierde orice identitate și voință proprie și se transformă într-un organism amorf care nu mai acționează decât la comenzi exterioare și la îndrumări. Imediat după 1 ianuarie 1948, Scânteia inițiază o anchetă cu titlul Ce teme propuneți artiștilor noștri, la care răspund în primul rând muncitorii și anumiți scriitori. Nota autorului, de fapt răspunsurile erau confecționate de alții, am încheiat nota. În felul acesta, ziarul orientează preocupările scriitorilor, îi îndrumează spre tematica nouă, le pune în față comanda socială. În numărul 1180, din 28 iulie, același ziar reia problema în articolul nesemnat, deschidem o largă dezbatere asupra temelor literaturii și artei. Deosebit de semnificative pentru acest început de drum în literatură sunt condițiile întrecerii dintre revistele Contemporanul, Flacăra și Rampa, care rezumă și vor rămâne pentru mult timp obiectivele de bază ale Revoluției Culturale. 1. Răspândirea învățăturii lui Marx, Engels, Lenin și Stalin, aplicarea ei în discutarea fenomenelor actuale românești și străine din toate domeniile. 2. Combaterea ideologiei imperialiste în toate manifestările sale. 3. Dezvăluirea și combaterea rămășițelor reacționare burgheze în toate manifestările lor în țara noastră. 4. Principialitate marxist-leninistă 5. Popularizarea tuturor aspectelor dezvoltării societății socialiste în Uniunea Sovietică, publicarea și prelucrarea materialelor sovietice și aplicarea lor la toate aspectele vieții sociale 8. Reconsiderarea în spirit marxist-leninist a evenimentelor, operelor și figurilor reprezentative din trecut Vezi Contemporanul, numărul 87, din 28 mai 48. În editorialul său din 12 decembrie 1948, spre un nou avânt al creației literare, ziarul scânteia privind retrospectiv constată cu satisfacție, cităm, în aceste condiții a devenit nu numai posibilă, dar și necesară ceea ce Lenin a numit Revoluție Culturală, fără îndoială că începutul de cotitură în literatură nu ar fi fost cu putință nici în 10 sau 20 de ani dacă nu ar fi existat îndrumarea atentă a partidului linia lui călăuzitoare, dătătoare de având în creație. Am încheiat citatul. Într-adevăr, în 1948 a debutat într-un cadru propice așa numită revoluție culturală, care, prin metodele și rezultatele ei, s-a dovedit în realitate o revoluție anticulturală. Evoluția nu a fost însă nici lineară și nici constantă. După perioada de exacerbare a tensiunii, intervin în mod neașteptat și de cele mai multe ori greu de explicat perioada de relativă acalmie într-un sector sau altul. După o anumită perioadă de încordare în războiul rece sau de ascuțire a luptei de clasă pe plan intern, intervine dintr-o dată un fel de armistițiu temporar, după care ostilitățile reîncep cu și mai multă vigoare. De asemenea, perioadele de înnăsprire a controlului și a intervenției directe în viața literară alternează uneori cu scurte intervale de relativă slăbire a frâului. Pentru cel neinițiat în dialectica ocultă a puterii, atât perioadele de exacerbare a tensiunii cât și cele de relativă relaxare rămân la fel de neînțeles. Viața literară se adaptează fără împotrivirea acestor fluxuri și refluxuri, iar presa literară consemnează cu promptitudine toate schimbările. La 3-5 martie 1949 s-a hotărât aplicarea colectivizării agriculturii și în scurt timp s-au înființat primele GAC-uri. Ca de obicei, presa literară, asemenea celei politice, înregistrează cu elogii nemăsurate evenimentul, transformându-l într-o sursă de inspirație permanentă. Cum se știe, colectivizarea a constituit una din temele majore ale realismului socialist și a generat o întreagă literatură esențialmente falsă. Nimic din tragedia celor peste 80.000 de țărani, cifră dezvăluită oficial mai târziu, arestați și condamnați de-a lungul perioadei de colectivizare, nu a găsit eco în paginile acestei literaturi preocupată exclusiv de clișeele realismului socialist și de sloganele politice. La 25 martie 1949 are loc prima conferință pe țară a scriitorilor, când ea ființă Uniunea Scriitorilor prin fuzionarea SSR cu Societatea Autorilor Dramatici. Președinte de onoare ea ales Mihail Sadoveanu, iar președinte activ Zaharia Stancu. Prima secție de critică din cadrul Uniunii Scriitorilor, care se constituie tot acum, E formată din Ion Wittner, Paul Georgescu, Vicu Mândra, Nestor Icnat, Geo Dumitrescu, Mihail Cosma, Silvian Iosifescu și Ovidiu Crohmalnicianu. În 1949, campania Anticosmopolitism intră dintr-o dată într-o fază acută. Forurile diriguitoare par hotărâte să dea o lecție exemplară oricărei eventuale veleități de independență intelectuală și să orienteze cu fermitate lucrurile în sensul dictat de comandamentele războiului rece. Cazul revistei de oftalmologie, discutat zgomotos în cadrul Academiei, care și inaugurează astfel misiunea culturală ce i s-a rezervat, constituie sub toate un etalon al campaniei anticosmopolitism, al cauzelor și scopurilor ei reale, precum și un model pentru toate intervențiile viitoare pe această temă. În realitate, cazul acestei reviste, ca și întreaga campanie care a urmat, nu au fost decât o diversiune menită să justifice și să pecetluiască ruperea culturii noastre de cultura occidentală și orientarea ei în exclusivitate spre Marea Patrie a Socialismului. O diversiune care a devenit cu atât mai odioasă cu cât s-a extins imediat și asupra trecutului, cosmopolitismul fiind una din acuzațiile grave cu care au fost stigmatizate aproape toate marile personalități ale culturii și literaturii noastre. În cadrul unei ședințe plenare care se încheie la 28 iunie 49 cu hotărârea prezidiului Academiei pentru o justă orientare a activității științifice în RPR, Publicată apoi în presă, Vezi viața românească, numărul 78 din 1949. Secția de științe medicale a Academiei a prezentat un raport asupra revistei de oftalmologie. Aflată abia la al doilea număr, revista e acuzată de cosmopolitism pentru că publicase articole de autori occidentali și că unele articole apăruseră în limbile franceză și engleză. În același timp, ea mai era acuzată că ignoră știința românească și mai cu seamă pe cea sovietică. În primul său număr, revista publicase un articol al profesorului elvețian, Franceschetti, Francesc h, -H -E -T -T -I, Le Gref de Cornet. Faptul acesta e condamnat cu toată asprimea de raportul amintit, deoarece el ar fi urmărit să ascundă realizările oftalmologiei sovietice, în deosebi ale lui Filatov, și să pună pe prim plan realizările unor oameni de știință din Occident însuși Franceschetti ar fi avut în articolul său o poziție reacționară, întrucât n-a amintit de marile realizări ale lui Filatov. Același lucru cu un alt articol publicat de revista Incriminată și semnat tot de un profesor occidental, G. Bieti, Biet -t -i, în care este ignorată de data aceasta savanta sovietică Ecaterina Trapezonseva. Directorul revistei, dr. N. Blat, Blatt, Blatt semna să e drept în numărul 1 un articol despre omul de știință sovietic Filatov, dar el, cităm, se străduiește să nece realizările lui Filatov într-un șir întreg de nume ale unor cercetători occidentali de însemnătate incomparabil mai mică. Am încheiat citatul. Mai mult, nu numai oamenii de știință sovietici au fost ignorați sau minimalizați, ci și limba rusă. Cităm. În același timp, după cum desconsiderarea științei și problemelor românești a împins redacția revistei de oftalmologie pe panta disprețului pentru limba română, tot așa, atitudinea ostilă față de știința sovietică a dus la desconsiderarea limbii ruse, limba lui Lomonosov și Timiriazev, a lui Mendeleev și Lobacevski, a lui Pavlov și Filatov, a lui Pușkin și Gorchi, al lui Lenin și Stalin. Am încheiat citatul. În această situație continuă raportul, nu mai e de mirare că revista s-a bucurat de, cităm, aprobările și încurajările cercurilor imperialistă din Apus, dovadă recenzia apărută în American Journal of Ophthalmology din aprilie 1949. Am încheiat citatul. În consecință, cităm, noi, membrii secției de știință medicale a Academiei Repere, împreună cu toți oamenii de știință progresiști din țara noastră, respingem această știință decadentă, antiumană a savanților vânduți burgheziei și imperialismului obscurantist. Noi ne îndreptăm privirile cu încredere spre știința sovietică, știința țării socialismului, care ne dă pilda înălțătoare. Am încheiat citatul. Acesta a fost în realitate adevăratul mobil al campaniei împotriva cosmopolitismului, ruperea legăturilor culturale tradiționale, seculare cu Occidentul și orientarea exclusiv spre Uniunea Sovietică. În expunerea sa din cadrul aceleiași ședințe, președintele Academiei Traian Săvulescu se referă mai întâi la Brâncuș, care, cităm, căzut în păcatul așa zisei arte pentru artă, pe care fără îndoială nici el nu o poate înțelege, al artei sublimate până la absurd și paradox, al artei prețuite în dolari de miliardarii de peste ocean, nu are nimic comun cu specificul țării sale. De aceea, arta muhinei crește, se înalță și se impune prin vitalitatea ei lumii întregi, iar arta lui Brâncuși agonizează și se destramă în distincțiunea câtorva snopi. Am încheiat citatul. De la tribuna celui mai înalt for de cultură, președintele Academiei afirma la rândul său, cităm, O tendință nesănătoasă dăunătoare progresului și dezvoltării noastre este ignorarea voită sau nevoită a producțiunii științifice sovietice, adică a acelei producțiuni care stă azi în frunte, vie, sănătoasă, îndrăsneață, în opoziție cu știința burgheză, decadentă și înfeudată intereselor capitaliste. Am încheiat citatul. Sunt menționați ca personalități de prim rang oamenii de știință ruși și sovietici, de la Lomonosov la Lysenko și Michurin, toți deschizători de drumuri înaintea celor din Occident. Iată de la cine trebuie să învețe oamenii de știință de la noi, nu de la cei din Occident. Acest lucru ar fi ploconire, cosmopolitism, slugărnicie, în timp ce alternativa sovietică înseamnă patriotism. Cităm, să luăm pildă de la oamenii de știință sovietici, să-i urmăm cu munca și priceperea noastră pe calea largă pe care au deschis-o. Ogorul științei noastre are nevoie de izvorul bogat și limpede al științei sovietice pentru a fi fertilizat. Numai astfel el va da o producțiune viguroasă. Am încheiat citatul. Nicăieri nu se spune că aceeași deschidere e necesară față de știința și cultura de pretutindeni, fără niciun fel de discriminări sau preferințe speciale. Păcatul revistei de oftalmologie e încă o dată înfierat și dat ca exemplu de atitudine cosmopolită, de slugarnicie față de Occidentul imperialist, de ploconire slugarnică față de știința burgheză decadentă din apus. Am relatat pe larg cazul acestei reviste pentru a se putea aprecia absurditatea acuzațiilor, poziția reacționară și înapoiată din punct de vedere cultural pe care se situa noua Academie, precum și mobilul real al campaniei deslănțuite, împotriva așa-zisului cosmopolitism. În același număr al revistei Viața Românească, 78-1948, M. Novikov semnează articolul Câteva aspecte ale luptei împotriva cosmopolitismului burghez în critica literară, punând astfel în evidență încă o dată faptul că era vorba de o campanie mai largă, dictată din motive politice și care trebuia să se extindă asupra tuturor sectoarelor culturii noastre. După partea introductivă de rigoare, cu largi teoretizări și citate, autorul ajunge în sfârșit la chestiune. Aici e vorba de devierile de la estetica marxist-leninistă, de manifestările de cosmopolitism ale lui Ovidiu Crohmălnicianu și Ion Wittner, adică a doi dintre cei mai activi și mai vașnici pionieri ai dogmatismului prolet-cultist la noi. Cităm. Exemplul cel mai cras al unei asemenea atitudini cosmopolitiste ni-l oferă articolul tovarășului Crohmălnicianu pentru calitate în nuvelistica noastră. Discuțiile în jurul problemelor criticii literare care au avut loc recent la CC și articolele din presă care au apărut în urma lor au scos în evidență caracterul periculos, dușmanos al articolului tovarășului Crohmălnicianu. Am încheiat citatul.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 Același e cazul și, cităm, tovarășului Wittner în articolele căruia se întâlnesc adesea citate din operele unor somități burgheze din apus, am încheiat citatul, cum ar fi de pildă Albert Thibaudet, Albert Thibaudet la care Ion Wittner se referă uneori, dar care nu citează din gânditorii revoluționari, titani ai criticii, ca Belinsky, Dobroliubov și Cernășevski, am încheiat citatul. Și autorul articolului conchide, cităm, Iată un exemplu cras de ignorare a marelui aport pe care cultura clasică rusă, cea mai progresistă a veacului, l-a adus în cultura mondială. Am încheiat citatul. Vezi și capitolul lucrării de față, texte ilustrative comentate. Asemenea, mi semidocte, dacă nu puteau să trezească decât zâmbetul disprețuitor, ele aveau în schimb calitatea de a pune în gardă, de a reduce la tăcere pe adevărații oameni de cultură. Campania Anticosmopolitism continuă se amplifică și lărcește spectrul odată cu articolul lui Leon Terăutu împotriva cosmopolitismului și obiectivismului burghez în științele sociale. Vezi lupta de clasă numărul 4, octombrie 49, publicat imediat și în broșură. Într-un limbaj încărcat de ură prolet cultistă, Leon Tărăutu împroașcă cu noroi întreaga noastră cultură. Datorită importantei funcții politice pe care o deținea autorul, articolul său are semnificația liniei oficiale. Cităm.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 Cât privește istoria, aici cosmopolitismul s-a manifestat, după opinia autorului, la fel de intens ca și în filozofie. Cităm, în acest domeniu atât de important al științei s-a început prin a se falsifica însă și originea poporului și limbii române, ascunzându-se documentele și faptele istorice care vorbeau despre rolul important al elementului slav în formarea poporului și limbii române, ne asigură marele istoric Leon Tărăutu. De asemenea, pe urmele lui Maiorescu, cităm, teoreticienii burghezi au falsificat întreaga istorie a literaturii românești. S-a recurs până și la sustragerea de texte. Pe cărarea bătătorită de Maiorescu au mers și ceilalți exponenți ai criticii literare reacționare. Vladimir Străinu, Șerban Cioculescu, Eugen Ionescu. Am încheiat citatul. Cu astfel de calomnii și falsuri grosiere au fost azvârliți afară din cultura românească cei mai de seamă gânditori și scriitori ai noștri. În muzică, burghezia a cultivat formalismul rece, ne încredințează muzicologul Leon Tărăutu, care are autoritate și în filosofie, și în istorie, și în muzică, și în critică și estetică, și în istoria literaturii, etc., Autorul opune patetic acestor putre de teorii cosmopolite, cităm atașamentul dragostea și atașamentul pentru patria socialismului URSS, am încheiat citatul, ceea ce nu însemna câtuși de puțin cosmopolitism, ci cităm a principală a prosperității și înfloririi țărilor de democrație populară, a consolidării libertății și independenței lor naționale, am încheiat citatul. În încheiere, autorul subliniază încă o dată teza inevitabilă, fundamentală a acestor campanii. Cităm. Noi datorăm marii revoluții socialiste din octombrie posibilitatea de a opune științei putre de imperialiste năsecatul tezaur al științei sovietice, care a atins culmile cele mai înalte și care este astăzi știința cea mai avansată din întreaga lume. Am încheiat citatul. Vezi și capitolul lucrării de față texte ilustrative comentate. Aperațiile acestea prolet cultiste ar fi rămas o simplă bizarerie într-un climat literar și cultural normal de libertatea cuvântului. Așa însă, ele au constituit, la adăpostul cenzurii, singura realitate a vieții cultural-literare. Mai mulți s-au instituționalizat și au devenit acte și măsuri administrative concrete. Limbajul acesta sumar și polițienesc s-a materializat în fapte anticulturale odioase. Notă, varianta cenzurată, omite, odioase, am încheiat nota, ale căror consecințe nu vor putea fi niciodată cunoscute în întregime și evaluate. La numai o lună de zile după intervenția lui Leon Tărăutu, apare unul dintre cele mai veninoase articole ce s-au scris pe tema cosmopolitismului. E vorba de naționalism și cosmopolitism în cultura română, semnat de Cornel Reckman, vezi almanahul literar numărul 1 din decembrie 1949. Foarte receptiv la direcția vântului, autorul a înțeles prompt desideratul momentului și s-a înscris fără ezitare și fără rezerve în campanie, depășindu-și dascălii prin insolența limbajului. Nimeni nu a cutezat până atunci să meargă atât de departe cu insultele la adresa culturii și a originii poporului nostru. Oportunismul și slugarnicia multora dintre intelectualii noștri constă în faptul că, abia lansat cuvântul de ordine, abia formulată linia de sus, ei s-au grăbit să o adopte, să o supraliciteze, să o justifice prin exemplele unor nume și aspecte noi din domeniul lor de activitate, când mai demn ar fi fost să tacă, să o dezaprobe prin tăcere, dacă nu puteau prin cuvânt. Reckman supralicitează campania împotriva cosmopolitismului, demascând ca nimeni altul până atunci atât atitudinea cosmopolită, cât și pe cea naționalistă, dezvăluind dialectic relația dintre ele. Notă. Nota autorului. Ideea se găsește și în articolul menționat al lui M. Novikov, o dovadă în plus a strânsei a cosmopolitismului cu șovinismul, fiind de fapt una din tăzele acestor campanii la noi. Am încheiat nota. Patriotismul devine șovinism, iar dragostea față de cultura națională, naționalism. Această nouă relație, a cărei descoperire nu poate fi atribuită e drept lui Cornel Reckman, va face o carieră tot atât de întunecată ca și anticosmopolitismul. Acolo unde apare acuzația de cosmopolitism, apare obligatoriu și aceea de șovinism și naționalism. În felul acesta se promovează în mod deliberat o înstrăinare a culturii noastre, atât de cultura occidentală, cât și de izvoarele ei autohtone, o adevărată desnaționalizare culturală nu rămâne decât un singur drum larg deschis pe care cultura românească e îndrumată imperativ, dragostea nețărmulită față de Uniunea Sovietică, de istoria și cultura ei din trecut și de azi. În timp ce cultivarea trecutului nostru e considerată naționalism îngust și periculos, cultivarea până la adorație a trecutului Uniunii Sovietice e prezentată ca o atitudine înaintată, patriotică. Cunoaștem prea bine linia naționalistă, fanatică, mistică, rasială pe care au mers o parte din criticii și eseiștii burgheziei, își deschide Cornel Regman rechizitoriul, începând cu unii semănătoriști, dar mai ales gândiriștii, ortodoxiștii, panromâniștii, trăiriștii într-un românism, premergători ai legionarilor și chiar legionari.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 Nu trebuie ignorat, de asemenea, aportul educației naționaliștilor ardeleni, popularizatorii ideii latine la noi. Succesul în masă al acestei formule nu trebuie să ne înșele însă asupra conținutului și sensului real, diversionist și reacționar, care se găsește la baza impunerii în cultura noastră a acestei înjudiri spirituale și nu numai spirituale. Interesantă este în această privință atitudinea a doi dintre scriitorii noștri, Alexandri și Caragiale, unul dând expresii poziției de clasă a moșierimii și a marii burghezii, celălalt satirizând tocmai această clasă. Primul devenit poet al curții și diplomat, cântă ginta latină. Unde a dus această politică a latine, în cadrul căreia locul principal îl deținea sora noastră mai mare, Franța, se întreabă noul avocat al tendințelor de desnaționalizare spirituală la o înfeudare aproape completă și pe plan cultural a clasei dominante și a plăturilor sociale de sub influența ei față de cultura dominantă, tot mai mult reacționară și decadentă a Franței. Am încheiat citatul. Nota autorului. Reamintim că în 1948 România denunțase acordul cultural cu Franța. Recman era deci pe linie. Am încheiat nota. În continuare, sub indexul acuzator al autorului, mai cad Junimea, Liviu Rebranu, Hortensia Papadat-Bengescu, Gib Mihaescu, Radu Tudoran, Dimitrie Stelaru, Constant Tonegaru, Eugen Lovinescu, Cela Serghi, Ioana Postelnicu, Sorana Gurian, Ticu Archip, G. Linescu și alții. Iar în final, pentru a nu exista nicio neclaritate, Reckman condamnă încă o dată bloconirea în fața Occidentului în descompunere. Vezi extrase ample din acest articol la capitolul texte ilustrative comentate. Această campanie va reveni obsesiv și programatic de-a lungul întregii perioade a proletcultismului devastator. Până în 1954, proletcultismul continuă să facă ravagii cu aceeași ură patologică și parcă irațională, repertoriul tematic al războiului rece, lupta împotriva imperialismului, lupta pentru pace, criza capitalismului, antititoismul, al revoluției culturale, viața nouă, fericită, colectivizarea, demascarea culturii decadente occidentale, procesul intentat trecutului nostru pe plan cultural și istoric. Prosovietismul și cultul lui Stalin toate se amplifică, se diversifică, se îmbogățesc cu noi teme și alimentează cotidian viața literară și literatura. Paginile revistelor literare sunt pline de caricaturi și de articole politizate care seamănă fie cu niște declarații de război anticapitaliste, fie cu niște lecții de îndoctrinare ideologică și politică, fie cu un imn de slavă pentru Ive Stalin și Uniunea Sovietică. Clichele consacrate în poezie, în proză, în critică, în reportaje, în articole de revistă, răsar de pretutindeni ucigători până la epuizare, totul e clișeu și teme și limbaj, și atitudini, și personaje și situații. Din 1950, la repertoriul tematic se adaugă o nouă și generoasă temă, canalul Dunăre Marea Neagră. În presa literară încep imediat să apară, după exemplul celei politice, reportaje, poezii, capitole de romane care glorifică acest canal de neagră amintire, unde și-au pierdut viața mii de deținuți politici. În 1950 și 1951 se discută frecvent problema drepturilor omului. În presă apar articole multe nesemnate pe această temă. Să nu vorbească de drepturile omului cei care le încalcă. Vezi contemporanul numărul 209 din 6 octombrie 1950. Aici se spune că fasciștii de peste ocean vorbeau despre respectarea drepturilor omului în țările de democrație populară. În realitate, Statele Unite, unde se poate vorbi de o sinistră bătaie de joc a drepturilor omului, caută sub diferite pretexte să intervină în treburile noastre interne. În 1951, Guvernul Statelor Unite a înaintat ONU un raport intitulat Mărturii asupra violării prevederilor drepturilor omului ale tratatelor de pace de către România, Ungaria și Bulgaria. Guvernul RPR a dat o declarație de desmințire în legătură cu acest raport, iar în contemporanul apare articolul tot nesemnat, când gangsterii vorbesc de drepturile omului. Numărul 270 din 8 decembrie 1951. Cităm. Pasămite Banda Truman, H. Son et Company, A s-a îngrijorat foarte de lipsa de omenie a regimurilor populare din sud-estul Europei și ridică degetul moralizator în semn de dezaprobare. Am încheiat citatul. Nu se spune însă care erau acuzațiile cuprinse în raportul Statelor Unite și nici declarația guvernului român nu se publică în presa noastră. În 1951 și 1952 începe să se vorbească despre posibilitatea coexistenței pașnice a celor două sisteme. Se amintește că încă din 1927 Lenin și Stalin la Congresul al 15 lea al PCUS au lansat ideea coexistenței pașnice. O precizare trebuie însă făcută. Atunci se vorbea de, cităm, posibilitatea coexistenței pașnice îndelungate, am încheiat citatul, dar mai târziu s-a renunțat diplomatic la această mențiune limitativă. În 1952 s-a discutat și adoptat proiectul Noi Ortografia limbii Române, care e în multe privințe o expresie a tendințelor de anulare a influențelor curentului latinist și de apropiere de limbile slave. Nu au lipsit cu acest prilej nici propunerile de a se renunța la alfabetul latin pentru cel slavon, pe motiv că acesta ar reda mai exact particularitățile fonetice ale limbii noastre. Evenimentul cel mai de seamă din 1953 a fost, fără îndoială, moartea lui Ive Stalin, care a trezit o rază de speranță în sufletele oamenilor. La moartea lui, cei mai mulți scriitori dintre cei activi s-au simțit obligați să-i dedice necroloage la fel de delirante ca și odele de până atunci. G. Linescu, de exemplu, publica necrologul o figură gigantică a istoriei. Vezi capitolul texte ilustrative comentate. În 1954, presa literară, până atunci violent politizată, devine mai puțin politică, mai culturală. Se scrie mai rar despre Uniunea Sovietică și despre lumea capitalistă. Tonul se îmblânzește și începe să aducă a coexistență pașnică. Nu se mai scrie ca până atunci tot timpul despre Lenin și Stalin, ci numai la datele aniversare, în locul relatărilor politice și al celor despre succesele economice ale Uniunii. Sovietice se publică articole de autori sovietici pe teme culturale, spectacole, etc. Războiul rece pare să intre într-o perioadă de armistițiu și, odată cu el, și controlul politic și ideologic asupra vieții culturale. Se scrie de asemenea, din nou, despre coexistența pașnică. Acest început de dezgheț abia perceptibil continuă și în 1955. Cu acest an, România, care făcuse cerere de admitere încă din 1947, este primită în ONU. În declarația sa, din 25 septembrie 1954, guvernul RPR se angaja, cităm, făcând cerere de admitere în ONU, România a declarat că își asumă obligațiile prevăzute în cartă. Guvernul român reafirmă hotărârea sa fermă de a îndeplini prevedările cartei și de a aduce o politică conformă cu țelurile Națiunilor Unite. Am încheiat citatul. Acest eveniment ar putea explica relativa estompare a războiului rece ca și începutul de relaxare pe plan intern. Tot în 1955 sunt aleși noi membri titulari ai Academiei: Constantin Daicoviciu, Andrei Oțetea, Alexandru Graur, Geo Bogza, Perpesicius, Tudor Arghezi, Cezar Petrescu, Duiliu Marcu, Tudor Vianu, Mihail Jora, Camil Resu, Iosif Isăr, Zaharia Stancu, Mihai Beniuc, Emil Condurachi. A membrii corespondenți, Al Filipide, Eugen Jebeleanu, Eusebiu Camilar, Sabin Drăgoi, Boris Caragea, Cornel Medrea, Atanase Joja, C. Ionescu Gulian, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bărladeanu, Barbu Zaharescu, Manea Mănescu, etc. În 1955, presa anunță moartea în Franța a lui George Enescu, pe care abia acum îl apreciază ca cel mai mare muzician român. Până atunci însă nu se scrisese niciun rând despre el ca și când n-ar fi existat. Tot în acest an, compozitorul Dimitrie Cuclin, pe care Enescu-l considera cel mai mare sinfonist român, primește Ordinul Muncii clasa I. Trebuie precizat că nici el nu s-a bucurat până atunci de vreo atenție și că, din potrivă, a cunoscut o perioadă de detenție la șantierul Canalul Dunăre-Marea Neagră în 1952-53, fiind condamnat împreună cu muzicologul Emanuel Ciomac pentru că au luat parte la audiții muzicale la ambasada engleză. În 1956, Hrusciov inițiază procesul de destalinizare la congresul al 20-lea al PCUS cu raportul secret în care e denunțat cultul personalității și crimele lui Ives Stalin. Tot în acest an se desfințează Cominformul care fusese reînființat în 1947. În presa noastră literară, care înregistrează cu sensibilitatea unui barometru atmosfera politică, apar tot mai puține articole de orientare literar-ideologică. Discuțiile se duc, desigur, în lumina principiilor binecunoscute, dar acestea nu mai sunt menționate pedagogic până la saturație de fiecare dată. Începe să se scrie despre unii autori care până atunci fusese trecuți sub tăcere, Vasile Conta, Mateiul Caragiale. De asemenea, se scrie pentru prima dată, după mie 947 despre Brâncuși. Vezi articolul lui I. Jalea din Contemporanul numărul 40 pe 5 octombrie 56. Dimitrie Cuclin publică și el tot pentru prima dată articolul Perspectivele muzicii contemporane. Tot în acest an reapare în presa literară semnaturile unora dintre tinerii scriitori care până atunci fusese obligați să tacă sau care și-mi puseseră singur tăcerea. Ștefan Augustin Doinaș, Ion Negoițescu, și alții. Nu trebuie să se tragă concluzia însă că aceste câteva manifestări dirijate și atent supravegheate ar fi însemnat o schimbare a climatului cultural. Cu câteva flori nu se face primăvară, în aspectele ei principale, politica culturală a rămas aceeași. Odată cu cele câteva semne firave de normalizare a vieții literare, sunt inițiate acțiuni agresive ale dogmatismului proletcultist și chiar ale războiului rece. Așa de exemplu, în 1955 și 1956 apar două din cele mai violente atacuri la adresa lui Titu Maiorescu. Primul, sub semnatura lui C. I. Gulian, Titu Maiorescu, exponent ideologic al regimului burghez moșieresc Al doilea, semnat de N. Tertulian, caracterul reacționar al teoriei autonomiei esteticului. 1. Ideile estetice ale lui Titu Maiorescu. Notă, vezi capitolul texte ilustrative comentate și bibliografia la cei doi autori. Am încheiat nota. În 1956, Paul Georgescu publică și el articolul Îndrumarea literaturii de către partid, în Gazeta Literară, numărul 18 din 3 mai 1956, pentru a nu cita decât câteva dintre cele mai specifice manifestări prolet cultiste. În 1955, Zaharia Stancu publică articolele Cruciați cu topoare și cuțite și Șerpi schimbă pielea, în gazeta literară din 24 februarie și respectiv 31 martie 55, în care se ocupă de politica imperialistă agresivă a Occidentului. În mod neașteptat, după cele câteva semne de dezgheț din 1954-1956, care au trecut aproape neobservate, anul 1957 aduce o vizibilă depolitizare a vieții culturale și literare. Din paginile revistelor, aproape că dispar articolele cu caracter explicit ideologic și polemic, precum și atacurile la adresa unor personalități din trecut. Pentru cel care privește lucrurile din afara puterii, fenomenul acesta, ca de altfel aproape toate acțiunile regimului, e greu de explicat, dar se poate presupune că el a fost urmarea deliberată a evenimentelor tragice din Ungaria anului 1956. Era și în acest caz tactica pasului înapoi, care avea să fie însă destul de repede înlocuită cu o nouă ofensivă prolet cultistă. Nu mi se pare lipsit de interes faptul că în 1957 creșterea producției a scăzut brusc la 8%, înregistrându-se astfel cel mai mic ritm de creștere din toată această perioadă. Odată cu slăbirea șurubului ideologic, a slăbit și cel economic sau poate invers. În orice caz, relația dintre ele pare evidentă. În 1960 și 1961 însă, ritmul de creștere anuală se va ridica din nou la 16%. În fața încercărilor destul de ezitante de altminteri de liberalizare de redeschidere spre cultura Europei occidentale, purtătorii de cuvânt ai dogmatismului proletcultist au trăsărit de spaimă ca și când ar fi fost mușcați de șarpe și revin în prima linie a ofensivei. După acalmia relativă din 1957, anul 1958 aduce o recrudescență bruscă a ofensivei ideologice și proletcultiste, asemănătoare cu cea din perioada 40. 58, 54, și care se continuă cu intensități diferite până în 1962. În tot acest timp a curs multă cerneală și s-au risipit multe epitete infamante la adresa așa ziselor tendințe liberaliste pentru a se ține astfel în frâu orice veleitate de normalizare sub acuzația tipică de revizionism. Nota autorului vezi de exemplu realismul socialist și revizionismul de Ovidiu Crohmălnicianu în viața românească numărul 8 pe 1958, am încheiat nota. Cuvântul de ordine al acestei noi ofensive proletcultiste, a fost confuzia ideologică, acuzată și aruncată încercărilor timide de a se renoda firul cu arta și cultura occidentului ca și cu unele personalități de prima mărime ale culturii noastre. Maiorescu, Blaga, Barbu, etc. Necontenit să dau semnale de alarmă împotriva confuziei ideologice. Scânteia din 18-19 iulie 58, publică un amplu articol reprodus imediat de revistele literare pentru întărirea principialității marxist-leniniste în critica literară, iar la 22 martie 1959 articolul Literatura să pătrundă în miezul actualității. Ca de obicei, articolele din Scânteia determină apariția în presa literară a numeroase articole de teoretizare și îndrumare pe tema realismului socialist. Mihai Beniuc prezintă în cadrul Uniunii Scriitorilor referatul Literatura de actualitate și Partinitatea în literatură. S. Damian publică articolul Principiul leninist al spiritului de partid în gazeta literară din 16 aprilie 1959. Atacurile la adresa unor personalități ale literaturii se reînnoiesc cu aceeași virulență de mai înainte. Savin Bratu publică articolul Bad jocoritor, Fantoma lui Maiorescu, menit să descurajeze orice eventuală încercare de reconsiderare a marelui critic. B. Elvin semnează și el o serie de articole îndreptate împotriva lui Ion Barbu ca reprezentant al ermetismului în poezia noastră. Campania antioccident e din nou la ordinea zilei. Vezi peisaj ideologic occidental de Dumitru Ghișe în tribuna numărul 21 pe 24 mai 1958. Totodată se constată o revenire masivă a prezenței sovietice în viața literară și în paginile revistelor. Se discută până la epuizare despre congresul al 21-lea al pce mult mai mult decât se discutase despre congresul al 20-lea. Eugen Barbu scrie Raport despre viitor în Gazeta Literară, numărul 47 din 20 noiembrie 1958. Cităm: Apariția tezelor Congresului al 21 lea anunțând cifrele planului de șapte ani, constituie un eveniment covârșitor pentru istoria mondială. Am încheiat citatul. Academicianul G. Călinescu scrie un plan grandios în gazeta literară numărul 5 din 29 ianuarie 59. Academicianul Mihai Ralea, Perspectivele culturii și planul septenal, în gazeta literară numărul 6 din 5 februarie 59, al Andrițoiu, la porțile comunismului, în același număr. Etc. După acest congres, foarte multe articole vorbesc în detaliu despre cum va fi viața în comunism. Într-un articol de S.G. Strumilin, tradus și publicat în Contemporanul numărul 6 din 5 februarie 59, pe o pagină întreagă se vorbește, între altele, de satisfacerea rațională a nevoilor materiale, ceea ce înseamnă, după o expresie de mai târziu, științific determinată. Totodată se manifestă o și mai intensă preocupare pentru educarea comunistă a tinerei generații, care, în mod surprinzător, părea mult mai puțin înclinată spre ascultare și disciplina decât cea vârstnică. Ofensiva ideologic proletcultistă continuă continua pe toate planurile, încât impresia e că niciodată viața literară nu a fost mai politizată decât acum. Cu toate acestea, perioada 1958-1962 păstrează caracterul relativ al unei etape de tranziție, pe aceeași pagină de revistă se putea citi alături de Cântecul Griviței Eroice sau Cronica Optimistului, glorificând Congresul al 21-lea și Florile Eterne, Botler, considerate până nu demult o întruchipare a artei decadente.